Дивом. Перечитавши уважно плач, віддав журнал господареві. Спасибі, мовив тихо, я вже піду. Приходьте ще. Це добре, що ви цікавитеся історією, підвівся вчитель з крісла. Про корінь тепер не вельми дбають, більше про плоди. Вони до рота ближчі, а як усохне дерево, Забігають, заметушаться, кинуть ударний клич. Аби не пізно. Місто було пустельне і тихе. Напевне, йде по телевізору якийсь багатосерійний фільм або футбол. Увечері раніше йшли на вулиці, а нині липнуть сонно до телевізора і живуть екранним його життям. Співають, грають, їздять по всьому світу. Зручно. Ніде і скрізь. Усе і нічого. Богдан, Софія, висвітлені прожекторами, знов нагадали пекельну ніч і доброслава, і все, що той побачив і пережив у ті трагічні дні для Русі. Відвідини старого вчителя не прояснили йому нічого, а навпаки розхвилювали більше. Тепер він знав напевно, у літописі є тільки зміст, Короткий виклад, баченого сьогодні ним, І навіть плач Рянгабара Лише відгумін усіх тих подій. Поезія. Йдучи по волі площою, перебирав картини битви. Думання о просторі княжої грибниці, Нічної втечі з города, ставало страшно. Звідки воно прийшло, навіщо? Чому сьогодні, саме, а не раніше, або пізніше? Що спричинило цей дивний стрес в його душі? Що викликало із забуття минулі дні людей, яких давно нема на світі? А може, ліки? Зілля, яке йому порадив волху, аж зупинився. Що він у нього перший? І льоня пив, і сотні інших хворих. Усі зараз п'ють настої страви та йде зв'язок між тим і тим. Химери. Щось сталося з ним таке, чому нема пояснення, принаймні зараз. Можливо, з часом з'явиться. Не в суеті, не в поспіху, а як логічний наслідок життя, думок, аналізу. Він як-не як -най -най конструктор, людина творча, мисляча. Не спостеріг, коли прийшов додому, власне, Лиш до свого будинку, що вже притих, Затемнився наполовину, вгорнувся в сон. «Гуляємо!» – озвався тихо сутінок біля каштана. «Ніна?» «Не сподівався?» – вийшла вона на світло. «Вчитель оце провідав». «Справді!» – сміялась Ніна в очі. «Хіба в тебе вони були?» Ніколи їх не згадував. «А це згадав», – сказав сердито. «Мають щось з дефіциту?» Не відповів, стояв похмурий, збитий її словами. На жаль, вона казала правду. Усі ми тепер прагматики. Принаймні більшість. «Вибач», – взяла його під руку. «Чекала довго. Знаєш, надвечір я ходив у город Кия». Зрадів нагоді вирватися з того кутка, Куди його вернули колючі жарти дівчини. Шукав мене? Можливо. Боявся їй розказувати свою пригоду. Мусив ще сам усе обдумати, Пожити дивом зустрічі з невідомим, Зниклим у глибині минулих давно віків. І сподівався виявити причинність дива. Вірив, що все на світі – Має первинний поштовх логіку своєї з'яви. Сьогодні ти, не говіркий, притисла сніна і негостинний. Може, ще погуляємо? спитав, бажаючи її відвести від свого дому і від загадки, якою жив уже півдня. Так бачив сам пташки відводять від пташеня. Які ви добрі, Ніна, в суці іронія. Чи він того раніше не помічав, чи з нею сталася метаморфоза? Дивний сьогодні день. Пішли модерним сквером, оформленим старовиною чи імітацією у стилі ретро. Туристам треба духовний харч, туристи платять гроші. У цьому є щось. Пошипки сказала Ніна. У чому? В прогулянці вечірнім містом. У двох. Пенсійний емоціон. Вона притихла, стала якась немовбинища. Ох, ці жінки! Найменша зміна настрою руйнує їх чи воскрешає. Мабуть, я вже піду додому. спинилась раптом. Змолчав. Завтра я подзвоню. Потис її вдячна лікоть. Провести? Ні, я сама. Ось сяду на тролейбус. Пробач, сьогодні в мене мародний день. Поцілувала його в щоку і пішла у ніч, не озирнувшись. Перший відчув до неї легенький жаль. Му, туманець, жива душа. Не тільки тіло. Різко крутнув на місці і рушив у бік свого будинку. Ще не вечеряв, зілля не пив друге. Еврика. Якщо причина в травах, які ужив, то є нагода вияснити, провести, так би мовити, експеримент. Ця думка, видно, вже визрівала в ньому, коли він так негречно прогнав от дому дівчину. Образив, мов найтяжчий спосіб, як то її бідолашній. Наддав ходи, ось вип'є, переконається, що зілля тут ні до чого, стане таким, як був, і втішить її, спокутує невольний гріх свій. Вдома найперш зайшов на кухню. Є травка є, зробилась ще темніша, ледь не така, як воронове крило. Взяв слоїка, похилитав, звичайний настій із трав, і пахне тільки травами. Щоправда, трохи гостро. Скажи, кому сміятиметься? Назар Скалій чаклує над таємничим трунком у центрі Києва. Пррр! Жарти жартами, а мусив підживитися, бо і чаклуни живуть небожим духом. Ох, ці харчі! «Ламай щоразу голову!» Рвонув сердито дверці і заглянув до холодильника. Знайшов присохлий шмат ковбаси,